koji grije, prašta, koji tebu prima, ali koji je kažnjava. Neka je salavat i selam njegovog miljenika poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je u svemu životu podučio kako da budemo ustrajni do konačnog cilja. Kada je rekao nevjernicima u Mekki koji su mu nudili sve dünyaljske blagodati i uživanja, poznatu rečencu koja treba svakodnevno kada god nađemo na neko iskušenje dozvanju našim srcima A ona glasi, kada biste mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, ne bi se odrekao poziva kojim je, sa kojima je gospodar poslao, pa sve dok Allah ne bi uzdigao ovu vjeru i dok ja ne bi umro na tom putu. Salavat se selam njegovim sahabima, njegovoj poroci i svim vjernicima od Adema, alaih salama, koji nose svjetlo, islama, imana, pa sve do sunnjega dana. Poštovana braću i cijenjene sestre došli smo do novog hadisa poslanika s.a.v. koji se nalazi u zbirci mama Buhari večera s vama nije hafiz kenan koji je malo bolestan pa imate selam od njega i dovu da u naše lijepo druženja da gospodaru Kabuli i da bude od onih koji ćemo se koristiti na zunjalku i na hire koguda jedan velikan je kazao u jednoj lijepoj dobi gospodaru počastime da te spoznam istinskom spoznajom Ali ne spoznaju kojom ću da te priznam, već spoznaju koja će da mi donese stid od tebe. Istinska spoznaja gospodara jeste spoznaja koja urađa i donosi plodove na ovome svijetu i podrazumijeva da između tebe i grijeha stvara se prepreka u onom trenutku kada dođeš u takvu situaciju, a između tebe i dobrog dijela stvara se polet, odnosno svaka se prepreka uklanja kako bi mogao to dobro dijelo da izvršiš. I najbolji način da spoznamo naše gospodare i da jašamo tu spoznaju jeste prisjećanje na sve blagodati koje nam je Allah, Đušanuh, naš gospodara sakodnevno šalje a mi možda često zaboravljamo da se Allahom na tome zahvalimo Pa zato što gospodar nas u Kur'an Krimu u jednoj lijepoj kuranskoj suri posjeća i kaže o blagodatima gospodara svoga kazuj, samo kratki uvod da napravim prije nego što hadis pročitamo jer je vrlo važno da u današnjem vremenu da u danima, koje, u vremenu koje mi živimo, vremenu kojem se takav način života vodi da se sve manje i manje vremena poklanja Ahiretu i gospodaru a sve više i više vremena se poklanja za ono što je prolazno i za ono što će jednoga dana proći. Vrlo je važno da se u tim trenucima, u takvim okolosima posjetimo na najveće blagodat koje je na Mala Đošanu u poslovu i na kojima se stalno moramo zahvaljivati. Onaj ko se ne zahvaljuje blagodatima gospodara svoga treba da bude svjesna da vrlo lahko može da odi u jedan opasan put a tu je put neverovanja gospodara jer nepriznavanje blagodati gospodara i nezahvaljivanje na blagodatima vodi u veoma opasnu stvar tu je zaboravljanje laža u šalim. a znajte da jedno od značenje kufra u arapskom jeziku pored toga što znači neverovanje odnosno prikrivanje znači nezahvalnost onaj ko se nezahvalje gospodarom na svim blagodatima koji mu gospodar daje, a prije svega na blagodati vjere i konite Allah počastio, takav je krenuo jednim putem koji može veoma kobno da završi za takvog insana. S druge strane, onaj koji se zahvaljuje Allaho željšanu na tim blagodatima, na svaku blagodati pojedinačno koji je svjestan da je samo jedna blagodat od gospodara, veća od svakog našeg dobra koje smo mi u životu radili, takav je krenuo putem da samo sebi još više poveća dobro u svome životu i da samo još više ima dobra i hajra u svome životu, jer je Allah rašanu obećao, a kada gospodar sebi nešto saviju zadatak i obavezu i vađivom sebi učeni, Allah će to sigurno da ispunio. Allah je rekao u Kur'ani kerimu, u ala inše kertu lezi dennekum. ako zahvalni budete bili, ja ću vam u istinu još više povećati, još više blagodati dati. Zbog toga, Svakodnevno se posjećati na blagodati, ob dužnost i obaveza vjernika, muslimana i muslimanke, kako bi svoj iman, svoje vjerovanje održao budnim, održao živim, kako ne bi zaboravili na gospodara koji mu sve blagodati daje. Upamt to u dovu, gospodaru, počasti me da te spoznam istinskom spoznajom, ali ne spoznajom koju te priznajim, kao što većina ljudi kaže. Mušike su u Mekki, kada su pital, Kur'an, se to navodi na nekoliko mjesta, kada bi pital ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi rekli gospodare, rekli Allah. Ali to je bila, bila spoznaja samo na njihovim riječima. Istinska spoznaja jeste ova spoznaja koja donosi stid nas prema gospodaru svih svjetova. Dolazimo na halku hadisa sa uzvišenim ciljem da steknemo neko znanje i kako bi na to znanje bilo onaj put prema džennetu ako oboda i Putska ka korisnom znanju koji će imati fajde na budućem svijetu. Ja vas molim samo malo se naprijed pomaknite, vidim fali dole malo mjesta, pa pokušajte napraviti još na ono mjesta unaprijed. Tako ne, bi, tako ne bi neko ostao da, da stoji na nogama. Jednog svelkana pitali da li se kaže ljudi više bave znanjem danas nego što se bave prije? I to je pitanje koje se može i danas postaviti zato što živimo u takvom vremenu gdje su knjige, literatura internet sajto i sve ostalo na raspolaganju i dostup na svakom čovjeku koji god to poželi i postavio pitanje kaže da li je kaže, danas ljudi se više bave znanjem nego što se bavili time kaže prije i ovaj je njemu odgovorio s jednom rečencu koja treba da bude nama stalno na pameti vrlo važna, vrlo lijepa rečenca kaže danas se kaže više kaže govora, a prije kaže bilo više znanja danas se više govora a prije bilo više znanja zbog toga draga braća i sestre mi nastojimo da ode na halki hadisa ne, ne zabavimo se nekim velkim pričama niti lepim riječima već da uvijek sebi u životu od sedmice do sedmice nastojimo dat konkretne korake kako da probudimo svijesto gospodaru kako da budemo doni koji su njega svjesni da budemo doni koji se mogu nazvati sredbenikom poslanika wasalam, i da budemo doni koji će na kraju krajeva postići taj najveći, najveći cilj da budu spavšeni na, na jednom i na drugom svijetu I zato nemojte da budemo od onih koji nastoje i da sebi zadaju velike zalogaje, a nismo stanje da to progutamo. Malo korak po korak uzimati od vjeri je ključ uspjeha na dunjalku. Svakodnevno sebi uvoditi neke nove obaveze zadavati nove zadaci, ali malo pomalo, pa makar to bili milimetarski koraci, mnogo je bolje nego raditi neke velike korake, ali koji će biti povremeni, koji neće davati neke rezultate i plodove. Najveći korak koji treba da postignemo u svome životu, I to treba da nas prati taj zadatak do dana dok ne preselimo s ovoga svijeta, jeste da nastojimo da kod sebe izgradimo što ljepše mišljenje o našem gospodaru. I to je prvenstveno ono što mi učimo na novim halkama i suneta poslanika sallallahu alejhi ve Najvažnija lekcija može da bude da izgradimo lijepo mišljenje o našem gospodaru svjesetova. Pernasi se da mali bendinar došao na stan nakon svog preseljenja kod jednog njegovog prijatelja. I pitao njega, kaže, reci mi kako si kad je tamo dočekan, kako ti je bilo tamo nakon što si s ovoga svijeta odšao? Kaže, malik brndinar odgovara to svoma babu s sljedećim riječima i govori, kaže, preselio sam s ovoga svijeta, sa tog svijeta na kojem si ti, na ovaj svijet na kojem sam sada ja, kaže, i došao sam pred našeg gospodara, kaže, pun grija, pun grija. Ali isto tako, sam došao pred gospodara sa lijepim mišljenjem o njemu, pa je to lepo mišljenje o mome gospodaru sve te, kaže, grijehe pobrisalo. Nemojte da budemo od onih koji naše mišljenje u gospodaru nemaju ne kako treba nemaju na pravi način izgrađeno a to se najbolje ogleda u tome kako mi svoju vjeru živimo na način na koji mi vjeru živimo kako mi vjeru doživljavamo kako je praktikujemo kakav imamo odnos jedni prema drugima prije svega odnos prema gospodaru to samo pokazuje kako je naše mišljenje Allahođerušanu i zbog toga prije nego što pročitamo večerašnji hadis da se uvažavajući sa što sam rekao postavajš, postivajci princip lijepog mišljenja na najnajlepši način sjetimo onoga kako nas je na, jedni, na jednim na dijelom svojim sebe pomukli večeras u vode pro svoj hadis kuzbir ko se sjetimo do ovog fatihom imam Buhari reda lillahil fatih. Došli smo do pogleda koja se nalazi u knjizi u abdestu, babu al-bozaki wal-mukhati wa nahvihi fi thaubi. Poglad je koji govori o pljuvačci islinama i sličnim stvarima na odjeći. Pa se prvo navodi jedan haber, različno je jedna predaja, gdje se kaže, kale urvat anil misver wa me iruan haraja nabiju sellem, mene hudej bijete fedekar al hadiz. Urve ibn Mesud prenosi od Misvera i Mervana da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao za vrijeme Hudebije i spomenuje hadis: "Wa ma tanakhama an-nabiyyu sallallahu alejhi ve sellem nukhama tan illa waqa'a fi kaffi rajulin minhum fa biha wajhuhu wa jilduhu." Kad god bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pljučno ispljivak, neko bi to uhvatio u šaku i time potrao svoje lice i kožu se završava ovaj hadis kasnije će objasniti nastavak hadisa a hadis koji je glavni u ovome poglavlju glasi ovako hadesana Muhammed ibn Jusuf kale hadesana Sufjan ibn Ahumaydi an Enesin ibn Malikin kale pričao nam Muhammed ibn Jusuf nemu Sufjan prenosi će od Humeida on od Enesa ibn Malika da je rekao Bezeho nebiju salallahu Alehi v sellem fitbihi قال bu Abdlah, tovlehhu ibn Ebi Merjemقال hberna jehja, ibn Eub hadenni humid قال set enesen ani nebisel Allahu sellem.rvesnik sell Allahu ahiv sellem pjunuje je v soju odječu, ibn bi Merjem ka prenosju celosti kaže obajesti na se jeahja eibn eju, da me pričo humedid, kak ko čo enSA a on vjerovesnike se Allahu ali sellem. Na prv pogled zvuči možda nepotpuno a međutim ove je dio jednog dužeg hadisa koji se nalazi u Sahihu i mama Buhari na na kasnim kasnim poglavljima koji ću sada onaj da vam pročitam da ga, da vam ga prepričam ali ključna poruka hadisa u ovom dijelu knjige jeste da je poslanik Kalesa ratu selam imao običaj imao je adet da na mjesto svoj, na svoju odjeću malo pljune odnosno da uzme pljuvać i kako bi to mjesto potrao i želi da se kaže da to ne predstavlja neku nečistoću i da se na ta, sa takvom odjećom insan može da klanja i može svaki vade da da čini znači pljuvačka ili slina koja se spominje ovdje u hadisu ili ostalo ne predstavlja nečistoću s kojom, s kojom se ne može s kom se ne može klanjati međutim od edebe od adeta od od edebe i suneta poslanih alejhi salatu selam je da se to da se to ukloni da se to ukloni sa odjeće međutim ovaj hadis predstavlja jedan veći dio ovaj samo fragmentiran isečar ise, ise, čak iz hadisa koji se nalazi u Sahihu i Mamo Buhari u 2730 prvom, prvom mjestu u Sahihu i Mamo Buhari i kogod ima ovu zbirku, neka pročitao hadis malo je duži kod kuće, ja ću vam samo izuzeti jedan dio za večeras, ovaj koji smo ovdje večeras započeli, kako bismo jedu veličanstvenu poruku iz toga hadisa, izvukli kako bismo vidjeli čemu nas tu ashrani poslanike s.a.v. žele podučiti pošto je malo duži i samo taj dio ja ću da vam ukratko pročitam i da porazgovaramo malo o tim ključnim porukama toga hadisa ovaj urve koji se ovdje spominje u tom trenutku dok je izrek ovaj hadis još uvijek nije bio islam. I on je bio na tome tu mjestu, odnosno na Udebiji, i kasnije je on rekao i pričao ovo. Potom se Urve vratio svojim drugovima i rekao, narode, tako mi Allaha, odnosno tako mi Boga, bio sam u delegaciji kod vladara. Bio sam kod Bizantijskog, bio sam kod Perzijskog, bio sam kod vladara Etiopije. Kad je tako mi Boga, nikada nisam vidio nijednog vladara da ga njegovi drugovi, drugovi poštuju onoliko koliko poštuju i drugovi samoga Muhammeda kaže, bogami nije nije ni jednu pljuvačku, a da ona nije pala na dlan jednom od njih, i da je on razmazao po svome licu i po svojoj koži. A kada im je šta naredio, oni bi se utrkivali na njegovu zapovijed, kada je uzimao abdest, skoro da su se htjeli tući za vodu od njegova abdesta, a kada je govorio, spuštali su kod njega svoje glasove i iz prema njemu, nisu ga gledali oštrim pogledom. Od nas a shavi Božeg poslanika sallallahu alaihi sallam žele naučiti jednu velikoj, najvažnijoj poruci koji mi kao muslimani, kao sedbenic poslanika sallallahu alaihi sallam treba da iskažemo prema našem miljeniku poslaniku svih svakog čovjeka od njegovog poslanja pa do sudnjega dana. Zašto su oni postupili ovako sa poslanikom sallallahu alaihi sallam? Pogledajte kako su oni bili svjesni bereketa koji donosi pejgamber poslanik sallallahu alaihi sallam sa sobom. Na takav način su postupali Njegovu pljuvačku bi uzimali i tako su je bereketnom smatrali da su nju koristili i njome svoje ruke i lice i kože potirali. Nadmetali su se koji će prije da izvrši njegovu narednu. Nadmetali su se koji će prije da dođe do vode od njegovog abdesta kako bi tu vodu iskoristio za sebe. Jer je znao kakav je bereket u toj vodi. Nisu želeli da prednim uzdižu svoje glasove, nisu željeli da idu mimo njegove, mimo njegove volje i nisu da nikada kaže oštrim pogledom i ispoštovanja prema njemu, prema njemu pogledali. Zašto su oni postupali prema miljeniku Poslaniku sallallahu alejhi ovako? Oni su to radili samo iz jednog vrlo lakog, jednostavnog razloga, zato što su bili svjesni vrijednosti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bili su svjesni vrijednosti Poslanika sallallahu alejhi ve Mi danas ne možemo da krivimo neprijatelji Islama koji ružno govori, koji ružno pišu, koji sve grozote i najružnije stvari upućuju prema našim poslaniku salallahu alaihi sallam kada oni njega ne poznaju. Ali kako da krivimo njih što ga oni ne poznaju kada mi koji treba da nosimo vrijednosti Islama, kada mi koji treba da nosimo vrijednosti lijepoga ponašanja i sunnet poslanika salallahu alaihi sallam na najljepši mogući način, još uvijek to nismo na pravi način spoznali. Ni ga nismo spoznali, ne znamo njegovu vrijednost. Pa kako da ga znaju njegovu vrijednost da spoznaju oni koji ga danas sređaju? Prenosi se da je Ibn Khain u jednom svojoj knizi prenio mišljenje jednog velkana Ibn Ata koji je rekao: Upitao me neko, govori Ibn Ata, upitao me neko, kaže: Da li je kaže vrijednija osoba Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili Kaba? Ibn Ata odgovara ovako i kaže: Ako misliš samo na osobu, u odnosu na Kabu, da je kaže Kaba vrijednija. Kaže, ali ako misliješ, kaže, na nju, na sobu i na onoga koje u toj sobi, kaže, onda kaže, kaba nije vrednija. Onda ni aršni njegovi nosioci nisu vredniji od nje. Onda kaže, ni dženetni svemir nisu vredniji od njega, odnosno od nje. Jer kaže, tako je Allaha, u toj se sobi nalazi tijelo koje kada bi se stavilo na vagu da se usporedi sa oba svijeta, ono bi prevagnulo na toj vagi. Subhano. Nismo svjesni vrijednosti poslanika s.a.v. na način na koji su so vashabi bili svjesni. Jer vidite kako oni nas podučavaju. Žele da nam kažu, ukoliko želi da te poslanik s.a.v. smatra svojim sredbenikom, smatra dijelot svoga umeta. Moraš da pokažeš ovo što smo mi pokazali. Moraš da ti budeš hitar u sljeđenju njegovog sunneta. Moraš da ti budeš onaj koji nastoji da ugrabi ono što od njega možeš da ugrabiš prije neko drugi. Ne možeš da budeš linka su pitanja, njegovi su net, kad su pitane njegove, pitan njegove poruke. Ne možeš da se ti ponašaš sljeno i da ti ne nastojiš da preuzmeš sav ga reket koji poslanik sallallahu alajhi wasallam sa sobom donio. Vi znate koliko njegovih reke. To nije kao dijete, kao dječak, kao malo novorođenče kada ga je Halima uzela sa sobom, koja je bila, koja koja uzela ga na takav način da je mislila da ništa joj nije proslalo i on je kao bio zadnja opcija, uzela se sam ga samo zato da ne, da se ne vratiti bez deteta kuć koji ću ga dojin. Kada ga je uzela sa sobom, šta je bilo? Njen magarac koji bio veoma spor i Trom je postao najbrži od svih magaraca. Kada ga je donijelo svoje dvorište, kada ga je donijelo svoju, svoju mahalu gdje, gdje je živjela, gdje ga je hranila i odgajala, kaže, sve one životinje koje su bile u njegovu blizini, kaže, postale su, kaže, one životinje koje su najviše mlijeka davale, iako je, kaže, te godine velika suša bila i životinje nisu nikakve doprinose davale. Postanik salallahu alaihi sallam je imao bereket od samog svoga rođenja, pa sve do svoje smrti, a shavi su toga bili svjesni. Da li smo mi svjesni bereketa kojeg naš postanik salallahu alaihi sallam sasugov nosi? Sve uvrede koje na njegov račun idu, sve karikature, sve ružne priče, nimalo neće njegovom ugledu naštetit. Nimalo neće umanjiti njegovu vrijednost gospodara svih svetova, niti očima očima istinskih vjednika. Al pitanje da li smo mi došli do te spoznanje, da ako već želimo da nas takva veličina... Da nas takav primer, da nas takav mineni gospodaro na sudnje danu primeti i kaže, ova je bio od moga umeta, ova je bio moj sedvenik. Da li smo mi uradili što je od nas bilo potrebno, kao što su ashabi uradili, što je urve preni u ovom hadisu, kao što su oni uradili. Da li smo mi to uradili, pa da postanik Ali Salatio Salatio Salatio to prepozna kaže, u istinu si ti moj sedvenik. To je pitanje koje svakog dana sebi treba da postavljamo. Ono pitanje, koliko smo mi, koliko smo mi uradili za tu vjeru. I evo jedan konkretan primjer iz našeg, našeg doba. Vi ste verovatno čuli za Mustafu Akada. To je jedan čovjek koji je snimljio najpoznatiji film koji govori o povijesti Islama. I svi znate o kojem se filmu radi. Svakog bajrama ga gledamo, verovatno. I nema nekoga od nas koga nije makar deset puta pregledao. Taj čovjek je krenuo iz Sirije kao tineđer kada je imao 17-18 godina u svijet s ciljem da izuči neke nauke, da postane veliki fijanski radnik, kako bi sa sanijeto da doprinese umetu poslanika s.a.a. nešto u radiju. Kada, kada je krenuo iz svoje kuće, kada je krenuo iz svoga doma, Nego ga je otac sreo i rekao me ovako, kaži Sine, kaži, imam kad je samo 200 dolara i samo ti to dajem. Neka ti budu dok ti mognu biti, Allah će ti opšte drugu poslati, kaži. To ti je drugi savjet. Ali prije toga savjeta upam ti ovaj savjet. Evo ti, kaži, ovaj mali Kur'an uvijek ga drži u svome srcu u, svome, u džepu kod svoga srca i uvijek ga imaj primjenjenog u svome životu. Nastoj se držati uputa iz ovoga Kur'ana u svome životu, Allah će ti uvijek vrata, bereke te otvarati. I, znači, I saleti modan kolegisku Cioponio, a 200 dolara neka se nađe da ne bi bio bez jedne marke na tome putu. Kaže došao je čovjek u Ameriku. Mustafa pa je došao u Ameriku. Završio je fakultet za filmske te nauke, izučio je to sve što je trebalo. Kaže bio je veoma lep fizičkog izgleda, nuđilo su ga da bude glumaš, kaže, al ne, moj kare sam da postanem režiser i da nešto veliko uradim za umet. Da je oženio se, formirao porodicu i na kraju odlučio razmišljajući godinama šta da uradi, a da je bitno za njega da to prinese umetu. Razmišljajući šta da uradi, došao je do spoznaji da snimi film koji na najbolji mogući način govori o ljepoti moje vjeri, o ljepoti moga pegambera, o ljepoti ljubavi prema Allahu koju mi muslimani imamo. Uzeo je snimao je film koji se zove Pozastava Muhameda, odnosno Poruka. Taj film je toliko kaže i da zvao revoluciju u islamskom svijetu, al ne samo tu, već na svijetu, kod ljudi koji nisu poznavali, da su, kaže, bile ljudi koji su gledajući taj film, zainteresirali se za islam, izučavali u islamu i prešli na islam sebebom toga filma. I zamislite koliko je veliku stvar uradio za umet. Kada bismo ti ja postavili sve pitanje šta smo za umet uradili, da li bismo imali odgovor na to pitanje. A očekujemo na sudnje danu da budemo od onih koji će postaniti s osmihom so da dočekaju. Od onih za koji će da kaže uđi ovamo, ja ću za tebe da se zalažim da od gospodara tražim oprav za tvoje gri Moramo da se sve kodnevno preispitujemo Koliko smo mi istinski sredbenic poslanika Od tebe se ne traži možda da ti snimiš neki film Koji govori o veličini I vrijednost poslanika Niti da napišeš možda neku knjigu Niti da vodiš neku veliku kampanju Ko o tome govori Ali se od tebe sigurno traži Da izvršiš oporuku poslanika Sa njegove samrti kada je rekao Namaz, namaz Posljednje što je rekao pred svoje preseljenje Bilo je namaz, namaz Ako želiš da bude sredbenic poslanika Ovdje nemaš oprav da redovno klanjaš, da druge na namaz postičeš, da bodriš sebe i druge da budeš redovana sunnetima ako želiš da pokajaš ljubav prema poslaniku nemaš opravdanja ukoliko želiš da bude sedmeni poslanik a znaš za jedan hadis ova je ona da ga ne primijeniš. Od se ne traži neke velike stvari A se traži te konkretne stvari Kad se zavadi sa svojim prijateljom Prijateljicom Da ne poruđu tri dana da ga ne nazoveš Da ga pitaš Da kažeš halal ja sam pogriješio Možemo ponovno da se družimo da popričamo Jer znaš da te posanih tvoj podučio hadisu Da nema ljutnih za tri dana Od tebe se traži da budeš dobar prema svojim roditeljima Jer te tvoj posanih sallallahu alim selem podučio Da budeš od onih koji su dobročiniteli prema roditeljima Jer je u i zadovoljstvu roditelja, zadovoljstvu gospodara. Otebe se traži da ukoliko ima svoj poroku da ih na najljepši mogući način usmjeravaš prema gospodaru, usmjeravaš prema islamu jer će se djeca prozivati na sudnji dan po imenima očeva, prozivaće se prema roditeljima, biće vezana konkretno odgovornost zetica prema tome kako ga je roditelj usmjeravao. To je od tebe, to su koraci koje od tebe traži. I zato ne treba velike priče da se zamaramu, ali ovaj korak po korak, sunnet po sunnet svaki dan da se ne propušta, odnosno da ih se što manje svakodnevno propušta. Duka za sti sebe rekao: "Želim da budem sedbenih poslanitelja sallallahu da idem tim putem i da je moj pregamber na sudnji danu prepozna kao dio svoga umeta. Poslanih sallallahu alaihi sallam će doći na sudnji dan i reč će kaži Reč se, kaže, prepoznajem, kaže, tragove sedmenike svoga umeta. Upitačega kaže, pa kako ih prepoznaješ? Kaže, prepoznajem, kaže, po tragovima na njihovim čelima. Vidim, tragoje na njihovim čelima. Pita kaže, po čega su ti tragovi, Allaho posljediće? Kaže, ti su tragovi od mnogo seždej koji su, kaže, ti robovi činili u svome životu. Od mnogo seždej koji su ti robovi činili u svome životu. Glavna poruka za nas vjernike muslimane u danima kada se grijeđa poslanik sallallahu alejhi i kada čitam ovaj hadis kako nas ashabi podučavaju tako da se odnosimo prema poslaniku alejhi jeste da postavljamo sebi svakodnevno pitanje koliko mi sunneta vršimo, koliko ne vršimo, koliko fulamo, koliko volimo sunnet i sve ostalo. Da li se ikad desilo da mi sjednemo 5 minuta i salvate donosimo na poslanika alejhi ve sellem i čista ljubav prema njemu Da li se ikad desilo da uzmemo jednu siru Božeg posljednika i da je pročitamo od početka do kraja kako bismo što više staznali o njegovom životu? To su pitanje na koje svakodinom sve moramo davati odgovor. Bez nekih velikih priča koje se možda, možda nama često često nameću. I ovo što smo ovom na disu pročitali ovde, najbolja nam lekcija kako da to radimo. Ebu Bekr, koji je bio najbolji čovjek na, od svih ashaba i koji je bio, čiji se ima, ne može porediti sa imano svih ostalih ljudi, tri puta je darovalo sav svoj metak za gospodara. Tri puta je darovalo sav svoj metak za islam. I kada god su ga pitalo šta si ostavio svojim sedbenicima, šta si ostavio iza sebe, on bi samo odgovarao, kaže ostavio sam im Allaha i ostavio sam im poslanika. Tako mi gospodara nikad njegova poroca nije gladno bila. A vidite koga im ostavio. Allaha i poslanika. Al zato one prilike kada je bilo sa poslanikom sallallahu alejselam, prije nego što je poslanik sallallahu alejselam preselio na bolji svijet i kada mu je došao Djibril alejselam i rekao kaže Djibril Muhammedu alejselam kaže o Muhammede dolazim te gospodara tvoga koji ti prenosi selam i selam i tvoga prijatelja Abu Bekra kaže prenesim mu sljedeće riječi i rec, i, rec, i reci mu kaže u Ebu Bekre tvojeg gospodare zadovoljan s tobom dao si ti zadovoljan s Allahom Allah je zadovoljan s tobom dao si ti zadovoljan s Allahom taka takva posljedica dolazi nakon što insan uradi neko djelo koje je dokaz njegove iskrenosti. Moraš da uradiš djelo. Moraš da budeš od onih koji su ono što smo na početku rekli. Danas je puno govora, a prije bilo više znanja. Istinsko znanje je kada sav taj govor pretočiš u neko djelo. Kada sve ovo što smo sada rekli bude dio tebe. Kada ne budeš znao te hadice na svome jeziku, kada budu, bili, kada budu bili dio tebe. I treba da Završimo s jednom najvećom porukom iz ovoga hadisa. Vidite kakvi su ashabi imali odnos prema poslanih sallallahu alaihi sallam. Vidite kakvi su bile svjesni njegove veličine. Znači želim da jočeras naučimo tu stvar. Da budemo svjesni da mi imamo poslaniha sallallahu alaihi sallam koji je gospodaru najdraže stvorenje. Koji je kod gospodara veći od časnika abi. Koji je veći od svega onoga što postoji na dunjalku. O svega što je stvoreno, postani iksal olahu alim selem je veći kod gospodara i, i draži kod gospodara od svega ostaloga. Takva spoznaja će donijeti u našem životu, da taj sunnet kojim učimo se na al hadisa, postane dio naših života, da to bude stvarno naš stil življenja. Jer u istinu zamislite kakva je sudbina oni ljudi i zamislite kako je stanje srca onih ljudi koji su se zamjerili na nešto što je gospodaru najdraže i najmiliji. Zamislite kakav će biti ishod tih ljudi. A Azamsite kakva će biti sudbina nas vjernika koji ako god da spoznamo veličinu naših miljenika i nastojimo da ga se salavatima sirom sviđanje njegovog lijepog ponašanja u našim svakodnevnom životu popravljajući svoj ahlaq i ponašanje izdržavajući rednost sve sunete koji nas je podučio kad se sretnemo sa njima kogoda usporedite te dvije realnosti ljude koji se zamereni na najveću realnost na dunjaluku i ljude koji najviše svoje energije posvete sunetu poslanika Alesa vasa vam ali istinskom razumijevanju suneta Istinskom sljeđenju, poslanik Ali Selam, najbolji pokazatelj toga je tvoje ponašanje. U istinu, čovjekovo ponašanje je pokazatelj čovjek koje vjeri. Ništa drugo, nikakve ni priče, ni sveđe dugi ni dugi dani posta. Čovjekovo ponašanje je pokazatelj čovjek koje vjeri u njegovom srcu. To je zakon kojeg je Allah došanu dao. I zbog toga je naš poslanik, sallallahu alaih sallam, bio najljepše ponašanje. Jer je najviše gospodara bio svjestan. I druga stvar, ovo što mu nas Prvo znači da budemo svjesni njegove veličine, a drugu koliko mi radimo da takvu veličinu u svojim životima živimo, da takvu veličinu u svojim životima doživljavamo kao svoju. Da li ste ikada imali ona odnos da karijete sebe, kaže u istinu to je moj poslanik. Da te zavoli duša kad vidiš šta govori poslanikova sallallahu alejhi ve Da te zavoli srce zato što ga nisi danas salavatom spomenuo. Zato što ne razmišljaš, zato kada vidiš kako se neko ponaša, vidiš da je daleko od suneta, da pročiš da uđe da kaže: "Gospodaru, počastiga da bude od onih koji imaju ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Kada vidiš nekoga da se lepo ponaša, da ti naupadni. da bude svjestan da je on do toga došao samo zato što voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve donosi te prode u našem životu. Najljepše plodoje koji su mogući I znajte da je tvoja vrijednost i moja vrijednost Onolika koliko mi uradimo za islam Onoliko koliko mi poput ovih ashaba Poletimo da izvršimo narodu posanika Nima nije mora da se govori Hoćeš ti, iđeš ti Nama kad danas treba nešto da se uradi Trebamo naš pet ljudi da urade neko Dobro djelo, odnosno treba da uradimo neku akciju Bilo kako dobro djelo I svi se ono izmiču, izmiču I na kraju ostane neko ko opet možda Hajde, to, da ne, nema nikog Pa eto moram stigna Ashabi nisu bili takvi. Ashabi su bili od onih ljudi koji su se grabili ko će da uradi. I oni su splakali kada nisu mogli neko dobro odjelo da uradi. Kada bi neko drugi na njihovo mjesto zasio. E tome nas uči, uči ovaj hadis. Vidjeli ste u hadisu kako su oni nastojali da hitro ispoštuju poslanika alaih salatu i salam. Svaku narodu koji kaže. Čak su se grabili za bereket koji on imao u svoju pljuvarci. Znam si te njihova ljubav prema njemu bila. A znam si koliko su mi daleko od takvog odnosa prema njemu. Sva naša prijednost vredi sva naša vrijednost vrijednosti onoliko koliko mi učinimo za islam koliko mi učinimo za sunnet poslanika alejsa vatu veselam i, i ako želite da znate svoj položaj kod govlara ako želimo da znamo svoj položaj kod gospodara ne treba da gledamo na faku ne da misliš da je neko bolji vjernik što ima veću na faku ili ne da misliš da je neko bolji vjernik zato što možda zato što možda ima više onoga što Allah mu je dao više zdravlja ili mu Allah dao više na dunjaški stvari nisu to pokazatelj da Allah nekoga više voli istinski pokazatelj koliko mi vrijedimo kod gospodara jesu ti da pogledamo sebe da pogledamo organe svoga tijela i da vidimo u šta su naši organi našeg tijela upostani u šta naše ruke svoju energiju troši kuda naše noge hode gdje naše oko gleda šta naš jezik govori kada budemo tako svoje stvari merili u našem životu Allah će nas počastiti da budemo od onih koji su spoznali da je najveća vrijednost gospodaru odan biti na domnjalku to je istinska vrijednost u našem životu. I nemojte da mislite da je dug stažu islamu neka najveća vrijednost. Najveća vrijednost je iskreno srce gospodaru. Zamsite dođete na sudnji dan karete, gospodaru, došao sam ti samo s ovim, ali to mislim da je najvrednije što imam kod sebe. I kareš mu, ovo je, kaže, čisto srce koje sam ti donio, u kojem sam nasliju da s tvoje ime bude na prvom mjestu. Ništa ti drugo nisam donio, ali čisto srce koje imam, to je moj najveći dar za tebe. Gospodar, pa primi ovo od skromnog roba svoga. Jedan primjer nam vam iz povijesti Islama, koji najljopši govori na najljopši mogući način. Kako jaka vera u gospodara, kako jaka svještva Allahođerušanu donosi neverovatne stvari na Dunjalku Nahiretu. I s time ćemo završitak ovog Radi se o jednom ashabu koji se zoveo Saade Sulemi. I taj ashab je bio jedan crni, oslobođeni rog koji je odlučio privaciti Islam. Pošto je bio crni i ovako malo, da možemo reći, najneatraktivnog lica... Allah džušan mu dao takav i takav izgled i kaže uvijek je imao kompleks svog izgleda i došao je poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže ako ja prihvatim islam da li kaže učio vakakav ružanu ženet kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem hoćeš kaže kaže yesa Allahu le ilaha Allahu ve shallallahu ale prihvatio on islam Privat Islam, posvjedoč je Allah, posvjedoč je Poslanik sallallahu alejhi ve kaže Boži poslanice, ja hoću sa mjeseci nasiti da nađem hanumu za sebe, ali al'kali je ni jedna ne želi da prihvati ovakvu, kaže sa ovakim mislima, kaže Boži poslanice, pomozim, pomozdi mi da se oženim, pomozi mi da nađem hanumu za sebe. Kaže no tiđi kod tog i tog čovjeka, on ima ćerku na udaju. Ova Ashab Sada Sulejmi odej kod tog čovjeka, kada ga vidi onakog izgleda, kaže samog vrati i kaže mu, bježi kaže, koči, ne želim svoju ćerku da udam, kaže, da udam kar je za tebe. I ona tako on, tužno krene napusti taj kuću a njegova kćerka koja je bila tu kaže za nisi kaže babo čuo da ga je poslao poslanik alejselatu selam zar njemu kaže da izvršiš nepokornost kaže idi ka retražu halala od njega ja ću da se udam za njega jer je to poslanik selam tražio i kaže on ode do njega poda da ti kakvu odanost ode kaže do njega zatraži halala i prihvati oni da se uzmu i kaže nije imao ni ima ni za mehra nije imao ni ima oni za mehra pomognu mu ashabi da zabere 400 dirhima kao što je imao kreni sa tim parama da kupi osnovne potrepštine za kuću da kupi ono što je bilo potrebno, da kući neke potrebe, kad čime krenuo na pijesu da kupi što mi je trebalo, kaže čuje, kaže glasnika, kako govori ovo muslimani napadaju nas na smušici, kaže, svi kaže muslimani puno ljetnih moraju da u boji kaže, on sada tek prihvatio islam prvi mu dan u prvi sat u islamu i tek je, kaže, oženio se krenuo, kaže, da kući da se podmir krenuo na pijesu da se podmir vide svoju hanumi da bude sa njom, kaže, prvi dan i kaže unjem se postavilo počela se voditi borba da li kaže da uradim kaže da idem kući da budem sa svojim hanumom i da uživam kaže ili da idem kaže u džihad borbu na lavom putu vodila se u njemu ta borba malo kaže one odlučio kaže veće, kaže više za zadovoljstvo za gospodara u tome da krenem u džihad borbu na njegovom putu kaže ode on i 400 potroši kupi kaže konja kupi sve što me bilo potrebno dopreme, kupi karesavu kupi sebi štit i krene kaže u džihad od čovjek tu borbu od kaže borio se po i kaže kraj je poginuo u tu Prvi dan u Svalamu, Allah ga počasti, šeta sa njegovom putu. Dođe Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dođe Poslanik sallallahu alejhi tu i kaže: "Vidi, vidi da je priselio Saad", i kaže kada je došao do njega, uzme ga ovako u svoje naručje, u svoje krilo i kaže: "Prvo", kaže se nasmije, onda prvo, kaže: "Prvo kada je zaplače, kaže onda se, onda se nasmije." I kaže Peter ga, a Saad kaže: "Bože, i Poslanička, zašto kada je to radiš?", kaže. "Kar je žao mi kada je sada mi Žomi sada, tek je kaže, s nama počeo da se druži, odmah nas je napustio. Al ono mjesto kaže na koje je on otišao, kaže mnogo je bolje od mjesta koje je ovde napustio. A kario vidijas hard, poslanik alejs selam, sve okreće glavu. Okreće glavu, ne želi da gleda Sada direktno u lice. Pita ga slavi kaže, "Pođi poslanice" kaže, "Zašto tako postupaš? Zašto kaže okrećeš glavu od našega brata Sada." Kaže, poslanik alela vale kaže, "U kvanta urečen" kaže. "Tako on kaže, "Stidin se" kaže, "Da vidim" Okrećem svoju glavu jer se stidim da ne bih slučajno vidio ukrasene noga mahurija koji su došli da ga dočkaju u dženetu. Subhanallah. Kaže, stidim se, kaže, da ne vidim ukrasene noga mahurija koji su, doč... koji su ga dočkali u dženetu. Kaže, pošaljite ovu svopremu koju je kupio njegove hanumi, koja je danas ostala bez njega, i recite im, kaže, da ga je Allah, iako je kaže, bio ružan, iako su ga prvi put odbili, recite im da ga je Allah oženio boljom ženom na hirecu nego što ima imao ovdje na danjalku. Subhanallah. Onoliko kolika tvoja želja bude bila zatim, Allah će se koliko da ređe dat i na dunjalku i na hiretu. Koliko mi u svome srcu izgradimo želju, izgradimo volju, izgradimo ljubav prema Islamu, prema Koranu, prema poslaniku s.a.v. Prije Allahu žalšanu, prije svega, prema Allahu prije svega Allah će nam toliko dati da plodove toga osjetimo u našim životima. I zbog toga ukoliko želimo da to sve to ostvarimo, da slijedimo ashabe poslanika sallallahu alejsellem, u tome da slijedimo njega, da slijedimo poslanikov ali salatu sallallahu sunnet i da budemo svjesni onoga da onoliko koliko naše ponašanje bude bilo dobro, koliko bude bilo bolje i bolje, da je toliko naša vjera bolja i bolja. Koliko, a onoliko koliko naše ponašanje bude bilo lošije, koliko budemo imali onih mahana koji nisu dio poslanikov gale salatu sallallahu vanislavije gospodara molim da nas počasti da budemo doni koji su spoznali da je istinska svjest istinski spas u svijesti o gospodaru da nas gospodar počasti da budemo od doni koji imaju spoznaju Allahu ali spoznaju koja ana donosi istid od gospodara prema gospodaru a ne samo spoznaju kome ćemo njega kome ćemo njega da priznajemo amin da proučimo da evo uzbila ine šejtan radžin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin allahumma rabbana ذل وهب ربنا يكرمك جامعة عين شمس الله لا يخلف الميعاد سبحانك اللهم الله ان تكتب لك يا الله مقلب القلوب وقلب تاسيك